Jamen, jeg kan altså bedst i duften af Harpix, for det har duftet før. Forstår du det? Så er vi endelig tilbage med duften af Harpix, og det her afsnit det er sponsoret af Faxe kondi. Der er ikke længe til, at EM går i gang. Det betyder desværre også, at der ikke er længe til, at Thomas Christensen skal stoppe med at kommentere håndbold. Derfor har vi taget en snak med ham i to afsnit. Det her er det første. Rigtig god nyt lyst. Altså Niklas, hvis man kan snakke om legendeafsnit, hvad sådan skal man så kalde det her et legendelegendernes legendeafsnit? Eller hvor skal vi placere det henne? <laughs> ja, det er nok øh, nok passende med et legendeafsnit. Øh, nok bare ikke øh, så meget for det spilmæssige, nok mere for for talegaverne. Præcis, det her det er simpelthen stemmen af håndbold, vi skal have på besøg i dag. Ikke kun stemmen af håndbold, også stemmen af cykling. Men, øh, men jo for de, de, de, der lytter til podcasten her, vil det jo nok primært være håndbolden, som, øh, som, som øh, han er kendt for. Det er selvfølgelig Thomas Kristensen. Velkommen til, Thomas. Mange tak, og tak fordi jeg måtte være med. Og øh, blandt venner også kaldt TK. Korrekt. Og prøv at høre, når det nu er, at det, at det er en stor kanon, vi har med, så synes jeg også, at det skal fejres med en, øh, et, et ordentligt brag. Prøv lige <laughs> at se den her. Ja, den har du fået. Det er en... Øh, min Faxi Kondi på en champagneflaske. <laughs> er den ikke vild? Den, øh, den synes jeg simpelthen, vi skal starte med at åbne her. Så drikker jeg min Faxi Condi med 0 kalorier. Oh, uh, det lyder alt for sundt. Jamen det er også fordi, jeg ikke kunne finde nogen af de rigtige. Så tager jeg et glas øh, Henrik Kronborg-te. <laughs> hvad er Henrik Kronborg-te for noget? Jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en te, men jeg har bare hørt, at Henrik Kronborg han altid drikker te. Ja, han drikker meget te. Han går, han går meget op i det tæ der. Hey. Det må den godt sige, når det, er, når det ikke er champagne, ikke? <laughs> Nå, spøj til side. Thomas, vi er enormt glade for, at du har lyst til at være med. Og det er jo sådan lidt på en i baggrund, kan man sige, at, at, at vi har fundet på, at du skulle være med. Du har gæsteudsendt udsendelsen før med en lille anekdote for, for et godt stykke tid siden. Men nu er det jo sådan, at... Din stemme jo ikke bliver lige med håndbold øh, længere. Det bliver simpelthen med en anden bold, øh, og det er den, der er mellem fødderne i stedet. Øh, så derfor synes vi, det var rigtig passende at, øh, at have dig med her. Og jeg vil egentlig gerne lægge ud med at trække øh, tiden tilbage. Fordi vi skal, vi skal høre lidt om, om din karriere, og hvordan du ender øh, med at blive håndboldkommentator og har været det igennem de sidste mange, mange år øh, på dansk tv men det er jo noget med, har jeg hørt en fugl synge om. En af dine kolleger fortalte mig nemlig på et tidspunkt det her med, det lå måske ikke lige kortene, at det var den vej, du skulle gå, eller måske gjorde det i virkeligheden, men at du i virkeligheden måske er en af dem, som har gjort det sådan som et håndværk, altså det her med at uddanne dig til journalist. Lad os trække tiden tilbage, Thomas. Vi befinder os i Jylland, i din barndom. Og hvad er det, du render rundt og laver der? Jamen, der gik jeg i, øh, i 8. klasse, og jeg ved ikke, om I kan huske, at der var øh, noget, man skulle, når man øh, gik i, i folkeskolen. Det var, at på et tidspunkt, så skulle man i erhvervspraktik. Og øh, min morfar de, de mente, at øh, jeg skulle gå i erhvervspraktik i en bank, fordi der lå der en kæmpe fremtid. Så jeg turnerede rundt og spurgte alle de her banker i Jesper, om de havde tid til at tage sådan en lille fremmed dreng øh, ud fra forstaden i Hjerting. Det var der ikke nogen, der havde i den uge. Og så var jeg faktisk sådan lidt forvirret og gik rundt øh, og går så ned ad en sidegade øh, i det indre Esbjerg og får pludselig øje på en lokalradiostation. Og ja. så står jeg der og tænker, ja, hvorfor ikke? Og så gik jeg ind og bankede på døren øh, og spurgte, øh, om de kunne bruge øh, lidt arbejdskraft, og i første omgang om jeg kunne få lov at komme i praktik. Og sådan startede det, hvis jeg ikke var drejet ned ad den sidegade så havde jeg aldrig lavet det, som jeg har lavet den dag i dag. Og øh, jeg blev bid af det der lokalradio. Øh, havde meget, meget svært ved at koncentrere mig i skolen, efter jeg havde set alt det her teknik. Og i starten, der fik jeg kun lov at røre ved teknikken. Jeg måtte ikke sige noget i radioen. Det, det, det, det, det blev så anderledes gennem, gennem tiderne. Men, men det var jo dengang, hvor lokalradio... Det, der kunne man gå ind fra gaden og lave lokalradio. Og jeg fik ja. lov at, at udfordre mig på den her legeplads, på det, der hed Radio Victor i, i, i Esbjerg og var der i rigtig mange år. Og det var altså en blanding af at være DJ, øh, at være studievært, og så tage ud og kommentere en masse sport. Men håndbold var på det tidspunkt ikke specielt stort i Esbjerg. Der var det ishockey, man gik op i. Så i starten, der var det ishockey og fodbold, og så en gang imellem, så var der også noget håndbold. Der kom noget Team Esbjerg på herresiden, øh, der pludselig sådan fik fat i byen, men, men ellers så, der var ikke noget på det derværende tidspunkt, der tydede på, at jeg senere skulle kommentere 1700 håndboldkampe på tv. <laughs> Men hvad, har, har, har du gået til sport? Niklas, jeg har faktisk stået på mål. Ja, sådan. Uh! <laughs> ja <håndbold. laughs> Nå, så du har du faktisk været øh, lidt ind i håndboldsporten? Ja, jeg, jeg var sådan en, der flyttede lidt øh, med, med forskellige ting. Det var, det var selvfølgelig mest fodbold. Jeg øh, voksede op i, øh, i et øh, nære område, hvor, øh, hvor man virkelig gik op af det. Men når det så blev vinter, så trak vi jo ind i halen. Og jeg var ikke ret god til det, der foregik ud i marken. Så jeg blev placeret ind i målet. Det var jeg heller ikke ret god til. Og øh, på et tidspunkt jamen, så fandt jeg ud af, at det der det, det skulle jeg bare holde mig fra. Men øh, jeg ved ikke, jeg stod vel sådan en, en 4-5 år. Da var man begyndt sådan at blive stor. Øh, og hvor drengene de begyndte at kunne holde om de her juniorbolde og skyde rigtig hårdt. Så fandt jeg ud af, at øh, jeg havde altså ikke evnen til at, at snuppe de bolde. Det gjorde jo da sindssygt ondt. <laughs> og Har Harbeksen begyndte at komme ind. Præcis. Præcis. Ja. Der var ikke noget talent. Det, lad, os, lad os bare understrege det. Men hvad, hvad så med dine forældre, Thomas? De ville gerne have dig nede i banken. Der lå en masse penge og ventede osv., og, og du kommer hjem fuldstændig forfjamsket og, og ellevild med radio og teknik og, og begynder at arbejde med det. Er der, altså, er der et pres derhjemmefra? Hvordan er det sker der? Hvad, hvad gør du sådan rent uddannelsesmæssigt, eller gør du noget uddannelsesmæssigt? Altså det var jo et ret stort dilemma, det der ikke, fordi jeg var fuldstændig grebet af det der. Altså det, det der med, med det der lokalret det optog alt min tid. Øh, og jeg færdiggør selvfølgelig folkeskolen og søger også ind på, øh, på, på handelsskolen og går i gang med det. Men det handlede hele tiden om, hvornår kunne jeg komme ned øh, på lokalradioen? Hvornår kunne jeg komme derned ja. og blive bedre til det? Om fortsatte øh, du efter den uge der? Så var du bare ansat, eller hvad? Jamen så var jeg frivillig. Okay. Øh, og de første mange år... Altså, der, der, der, der havde jeg lort ikke der, der kunne man køre ind og, og låse døren op øh, kl. 4 om morgenen, og øh, sørge for, at øh, de var klar til at sende morgenradio. Så øh, ja. jeg cyklede nogle gange om morgenen, også om vinteren, uden fra øh, Hjerting. Der var 10 km ind til den her radiostation. sad derinde og havde lov til at være med, øh, til at se det her bare snus til mig. Når klokken den så var 7, 25, 27, så vidste jeg, så skulle jeg skulle igen på den her cykel, for jeg skulle være i Hjerting igen. Og, og være klar til at gå i skolen, og klokken den, den var 8. Og jeg synes, det var Hold det op. fedeste. Altså, ja, altså så, sådan var det. Og, og alle mine aftener, alle mine eftermiddage, de gik der ved bare at sidde og suge til mig, og bare lære og lære og lære. Og der var jo en masse mennesker, som jeg så op til på, på, på derværende tidspunkt. Men det blev, altså, det blev noget juks, fordi at, øh, mine forældre kunne jo godt se, at øh, lektier, det var ikke noget af det, jeg fik lavet mest af. Øhm, hmm. Og så... Øh, jamen, så viser det sig jo at der er et eller andet talent end, end bagved til, til at drive det der lokale radio og ja, ja, jamen øh, da jeg er færdig med handelsskolen der, øh, der får jeg faktisk lavet sådan en lærling kontrakt på den der radio øh, og så kaster jeg mig ud i det og bruger hele mit liv på det øh, og så det der med skole det, det var så et i hvert fald forløbig farvel fordi jeg vidste jo godt, det kunne godt være, at jeg skulle tilbage igen, men nu skulle det der have alt, hvad kunne trække. Og der var det faktisk en af de folk, der var på, på lokalradioen, der fik overtalt mine forældre til at sige, at han skal bruge sine kræfter på det, fordi mine forældre ville gerne have, at jeg fik en rigtig uddannelse. og det var det der nede på lokalradion. ikke? Og den mand, der, ja, der overtalte mine forældre, har man jeg stadig bedste venner med den dag i dag. Ja, og du lavede lige citationstegn, der du sagde rigtig uddannelse, ikke? Hvad tror du, det var, de så i dig på, på lokalradioen, udover at du var villig til at stå tidligt op om morgenen og kunne lave en kop kaffe? <laughs> Jamen altså, der, der var jo lidt talent, altså i første omgang, så var det jo det her med at sidde bag den her mixerpult og, og være en form for en DJ studievært. Det var det, der var det, var det, der var det mega fede. Ja. Ikke? Altså, det der med sportskommentator, det, det, det havde jeg sådan ikke rigtig i tankerne på, på derværende tidspunkt. Øh, men der var noget talent i det, og jeg fik lov til at få større og større, og større opgaver. Og, øh, det var jo et kæmpe hit i Esbjerg, den der lokalradio, altså det var en af de mest øh, populære. Men, men det var jo, når du hører det i dag, altså jeg har stadig kassettebåndene nede i kælderen. Ikke? Det er jo sindssygt amatøragtigt. Så det jeg tror jeg, jo... du skal oversætte det der kassettebånd der. <laughs> det tror at vi mange, der ikke lige helt er klar over at være. Ja, men øh, det var sådan noget, man optog på i gamle dage. <laughs> øhm, men det var, det var jo en vild tid, ikke? fordi vi fik jo lov at lege. Og det vil jo, som, som du siger, Jonas, det, det vil jo aldrig kunne lade sig gøre i dag, fordi i dag er det jo så topprofessionelt og styret selv på de danske lokalradioer, så du kan ikke bare komme gående ind på gaden, og, fra gaden og, og, og banke på. Det kan slet ikke lade sig gøre. Var der noget, var der noget særligt tr godt trick, du havde, når du sad der bag pulten som DJ og skulle lige sende noget lokalradio? Var der et eller andet, der altid virkede? Nej, men altså, der var jo sådan en konkurrence. Det er jo, at altså, når et musiknummer det starter, så er der jo sådan en vis indløbstid til, de begynder at synge. Og det, det, det handler om, kan man time den? Altså, øhm, og der kunne jo være... Det har jeg faktisk også altid tænkt på. Altså, det, jeg synes, det er imponerende. <laughs> I dag der er det jo computer og sådan noget, der kan man jo sådan... Ja, jeg uh... også, at... Men i gamle dage, der var det altså en, en, en, en LP, en vinylplade, man lagde på, og så kørte man lige sådan en halv omgang tilbage, og så kunne den så starte deroppe på pladespilleren, og så gik den i gang, og så vidste man sådan, okay, man skal lige lytte til beatet, og man skal have tiden til at gå, og så var det jo alt fra 7, 10, 12, 15, til 32 sekunder, der galt det bare om at finde de ord, der bare sad. Og når man ja. ramte den, det var det fedeste. Altså når den sad lige i skabet, så blev man sådan fuldstændig høj. Ikke? Jamen det kan, jeg fu det kan jeg helt fuldstændig sætte mig ind i det der. Det er, det, det er faktisk det fedeste. Um... Jeg leger stadig leger, når jeg kører bil. Altså, så jyskade er <laughs> altså Og hvordan røg du så over på, på tv? Altså på et eller andet tidspunkt må du så også have rødt videre. Jamen, der, der, der sker det, da jeg bliver en 24-år øh, og har lavet det her. Jeg skal tænke på, jeg var 14 år, da jeg begyndte at lave det her lokalradio. Så gik der nogle år, inden det blev sådan rigtig, rigtig øh, alvorligt. Men jeg, jeg, jeg var nået sådan et sted, hvor jeg tænkte, okay, det her det, det, det går sgu nok ikke resten af livet. Øh, og så begyndte jeg jo seriøst at overveje, om jeg skulle søge ind på journalisthøjskolen, eller øh, jeg skulle finde på noget helt andet. Øh, ja. Så kommer der et jobopslag fra øh, Danmarks Radios Regionalradio. Øh, det er syd i det var sådan, ligesom sådan en chips-kupon med, med 13 rigtige, hvad det hedder, vi kan tilbyde, stod der så ud for 1, 2, 3, 4, og så skulle man så se, om man kunne matche det. Jeg valgte så den nemme løsning, det var, at jeg slettede vi, og så satte jeg bare jeg ind i stedet for, <laughs> øh, og så sendte jeg den. Og øh, så tænkte jeg, lad os se, hvad der sker. Og den øh, chef, der så modtog den ansøgning, han mente, at det var så provokerende, så han var nødt til at se, om den flap, den var, <laughs> øh, han var. Og det var så mig, og jeg kom til samtale dernede og, øhm, og fik øh, en tidsbegrænset ansættelse på et år, hvor jeg så kunne bevise, at jeg kunne noget, og så gik det stærkt. Øh, fordi mm. der, øh, altså, jeg var virkelig, virkelig, virkelig lavest i her Kid. Altså jeg var ja, 25-26 år eller sådan noget, da, da, da det her det sker. Og jeg tror, den, den, den, der lå over mig, var 39 og op efter. Ja, okay. Og jeg var ja. bare junior og jeg var den første ufaglærte, der kom ind. Det vil sige, mm. folk så også lidt skævt til mig, så jeg skulle virkelig bevise noget, og jeg fik så mange mentale tæsk ved at være der. Uh, Men mm. blev også sendt på journalistisk uddannelse uh, i København, altså i det store DR-system. Så det der, det var jo ligesom, altså det var jo ligesom min uddannelse. Altså det var jo ligesom at komme på landsholdet, og så være ham, der bare taskerne, og som ingen rigtig snakkede med, indtil man havde bevist noget. <laughs> <laughs> og var det så også radio du lavede der Det var det ja. I øh, I DR Syd Det var, det var radio ja. Begynder du så at snuse til sport der Eller er det stadigvæk at, at sidde og vende plader Og lave morgenprogrammer Eller, eller hvor, hvor er vi henne Du havde lavet noget sport nede i Esbjerg Ja Fortsætter du med det på, øh, på DR? Ikke, ikke den første tid, og jeg vil sige, at jeg, jeg slutter jo i Esbjerg med at lave rigtig meget sport. Altså, mm. Fordi vi gik jo sådan og lidt til det der sport på træerne og sådan noget, og det vil vi jo også gerne lave. Og, og jeg rejste tygt, altså landet rundt med, med ishockeyholdet i Esbjerg, som var kæmpe store i byen, altså der var 4.500 tilskuere til alle deres hjemmekampe og de spillede med om det danske mesterskab så vi tog ud og sendte fra alle de her skøjdehalder når de spillede på udebanen og der var der selvfølgelig også når de spillede hjemme, og det var faktisk der jeg lærte at kommentere, det var ikke særlig okay. godt i starten, men, men, men, men jeg fik lov at træne det, og jeg, mm. jeg, jeg tog alle de sure chancer altså det var jo op klokken 4-5 om morgenen og så i en busser til rumsted og Frederikshavn og hvor de ellers kørte hen for at rapportere hjem der så der fik jeg det stille og roligt sådan ind, i, ind i blodet. Så jeg havde faktisk en, en, kan man sige, det var ikke en færdigbehandlet pakke, men jeg havde faktisk rimelig meget tilbyde, da jeg kom ned til, til Radio Syd der. Det var så bare, at jeg skulle til at finde ud af, i hver retning skulle jeg. Og, og, og hvad så, så, har du, så har du nogle år på, på DR, hvornår ender du på TV2, og hvornår, hvis du skal selv skal sådan sige, hvornår vi sådan første gang hører din stemme sådan i, i sådan en folkelig... Øh, bred forstand. Jamen, der sker det, at øh, da jeg har været nede i, altså, i Åben i et øh, halvandet års tid, der har jeg sådan en gang imellem om søndagen været udlånt til P3-sporten, hvor jeg var ude og komme til at håndbold, øh, ishockey og lidt Superliga-fodbold, sådan, men ikke ret meget. Men pludselig mm. så, øh, så begynder jeg sådan at gribe lidt om sig, og øh, de låner mig sådan lidt i en periode. Øh, og så er der en masse folk, der skifter og sådan noget, og vupti, i 1998, der bliver jeg sendt til VM i fodbold for Danmarks Radios P3, sammen med Bjørn Pejdersen og Peter Piel, en rigtig, rigtig dygtig kommentator, som også stadig er i, i sportens verden. Og vi, vi ryger så stadig derned, og det er jo den fodboldslutrunde, hvor, hvor Danmark ender med at, at komme i kvartfinalen og taber 3-2 til Brasilien. Der sad jeg på radioen, ja. og ja. der fik jeg jo sådan et eller andet sted, slået mit, mit navn fast. Det var ikke sådan, at at øh, man blev landskendt på det, men man blev i hvert fald kendt i miljøet af det, fordi ja. at det, nu kunne man et eller andet håndværk, fordi ellers så fik man ikke lov. Og jeg har sidenhen ladet mig fortælle, at det var på baggrund af den slutrunde, at TV2 får øjnene op øh, for mig, det var faktisk øh, Morten Ankerdals far, Sten Ankerdal, ja, ja, som ja, har ja, været ja, på TV2, som på det tidspunkt var, var over på, øh, jeg tror det var berlingske tidene, man havde stadig forbindelse ind til nogle af TV2-folkene, og der er der, en af cheferne, der spørger, kender du en eller anden? Vi skal, vi, skal bruge, øh, vi skal bruge en kommentator. Og der skulle Sten Ankerdal eller sagt, prøv lige at lytte til ham der. Og det var så ja. mig. Så der kommer så der... jeg så ind i 99. Og, og så starter du, begynder jo ikke med at til håndbold i 99. Det går ret stærkt. Æh, det gør det, fordi at, øh, TV2 har lige mistet rettighederne til, til Superliga-fodbold, og begynder at satse massivt på, på håndbold. Så okay, jeg ja. kommenterer ja. faktisk min første håndboldkamp i april måned 1999, i Vesterskærninge på Sydfyn, det danske ungdomslandshold på kvindesiden, med blandt andet Rikke Skov, og de skulle spille mod Kina. Og min ekspertkommentator, det var Ulrik Vildbæk. No. Så <laughs> er faktisk Ulrik, der har lært dig op? Det er det faktisk, og det, og, øh, altså det var jo sådan lidt vildt det der at komme ind. Det var et puha kæmpe store TV2 og alt det her. Og så bliver man mm. kastet ud i det der. Det gik faktisk ret stærkt. Og lige pludselig så sidder man der med selveste Ulrik Vilbæk. Altså vi skal lige huske på, hvad han havde leveret til den danske befolkning i årene op. Ikke? Man havde bare siddet jo, der og kæmpe fan og jublet med på, på alle de bedrifter, som Kvindeland, så havde lavet der Og lige pludselig så sad han og i anførselstegn et eller andet sted var, var min kollega, ikke? Ja, det var han jo, det, øh, ja. ikke i anførelsesystemet. Ja, men han var også stadig håndboldtræner. Så det var sådan en, en ikke, men, men det, var, det var sindssygt specielt. Altså, og, og, og så tilfældigt, altså, fordi vel vidste jeg godt, hvad håndbold gik ud på, og vel havde jeg fulgt med. Altså Det her det var lige samtidig med, at der var et herrehold i Esbjerg, øh, faktisk på herresiden, der hed Team Esbjerg, som de var i finalen mod GOG lige i den periode, og øh, var lige oppe og pik og fik sådan en byen til at, at stå lidt på, på hovedet. Så der, der havde jeg jo virkelig fuldt rigtig, rigtig meget med, og havde jo også mm. sådan begyndt at se, at se, okay, der er måske en mulighed her. Men det er jo ikke bare sådan, du kommer ind på TV2 og så siger, nu vil jeg gerne lave det, eller nu vil jeg gerne lave det. Mm. Det var fuldstændig tilfældigt. Altså det var, ja, jeg er næsten sikker på, at det var på et altså. <laughs> ja, det skal du også tænke <laughs> men, øh, men der går så til gengæld noget tid, inden du begynder at lave øh, herrelandsholds tv Ja, der går lang tid. Altså, ja. jeg, det hedder, jeg er med til min første dameslutrunde som reporter i december 1999, og har så faktisk været med samtlige december måneder siden. Her håndbold, den første slutrunde jeg er til, der er Danmark ikke med. Det er VM i 2001 i Frankrig, hvor jeg, dækkede, jeg fulgte det svenske landshold. Danmark har ikke kvalificeret sig. Så jeg er jeg ikke med i 2002, hvor Danmark vinder bronze op i Sverige, men fra 2003 har jeg været med. Men de første år, der var jeg reporter, og så var jeg B-kommentator. Altså, der, der, der kommenterede jeg, jo ikke i nærheden af at kommentere Danmarks kampe. Det var Flemming Toft og Morten Stig og andre Dahl, der gjorde det. Men i 2003 er faktisk første gang, jeg kommenterer med Ben Nygård. Ben var stadig håndboldtræner på det tidspunkt, men vi får... Alle de kampe, som de andre ikke gav at kommentere, dem fik vi lov at lave ved VM i Portugal i 2003. Altså i B-holdet, der blev set rundt. <laughs> ja, det, altså, det var virkelig B-holdet. Altså, dengang, der var der placeringskampe kl. 9 om formiddagen, kl. 11 om formiddagen og klokken 13 på sådan finale-weekenden, ikke? Og dem kunne Bente og tage, og så kom de store kanoner ind og to semifinaler og finalen. <laughs> sådan var det. Ja, men I har vel kæmpet op igennem? Jo, men altså, der er jo, ikke, der, der, der er jo ikke så meget anderledes, end at, øh, at i vores system, det, det er jo ligesom øh, på et håndboldhold, altså det er jo, at, at, at du skal mm. jo bevise noget, altså du, du kommer jo heller ikke bare på, på landsholdet, øh, og, og starter inden, altså det, det, det, det, på den måde minder det jo rigtig meget med hinanden, og man skal jo acceptere, at det tager tid, og man skal acceptere, mm. at der er nogen, der er bedre end en, for det var der, der var mange, der ja. var langt bedre end mig, på, på, på det tidspunkt, så jeg vidste jo godt, det her, det handlede bare om at hænge i, og så hængte det bare om at, at præstere hver gang. Altså ikke noget med at tjuske med forberedelser eller noget som helst. Det er bare, når chancen var der, så slå til. Og så, altså, jeg kan bare lige hurtigt kaste sådan lidt lys på dagsordenen for resten af programmet, fordi vi skal selvfølgelig høre om nogle af de fedeste, vildeste oplevelser og øh, spektakulære kampe, dårligste taber og sjoveste episoder osv. Nogle af de her ting, vi, vi plejer at gøre med spillerne også. Men når vi nu er i den her snak her... Øhm, hvordan, er, hvordan er den her Nu siger du selv man skal gøre sig virkelig, virkelig dygtig Hver gang for ikke at falde igennem Og for at, at avancere Jeg tænker ikke at man har, avanc altså, har avancen for øje hele tiden Men hvad er det ligesom øh, hvad, er det, hvad er disciplinen at kommentere Hvor er det du ser øh, Det der er svært Det der er sjovt Det der er nemt ja, det er, Nu skal jeg passe på hvad jeg siger ikke? Fordi det, det, det er faktisk pisse Altså, det, det er det, fordi at øh, du, kan ikke, du kan ikke uddanne dig til at være kommentator. Altså, enten så har nej, du det, nej. eller også så har ja. du det ikke. Øh, og det handler rigtig, rigtig meget om timing. Og jeg biler i hvert fald mig selv mm. ind, at det her med at ligesom sådan have en musikalsk tilgang til det, altså med timingen og kunne få ting til at gå op i en høj enhed, Men jeg tror faktisk, det bunder i, den gang, hvor jeg sad og kæmpede om, og for de der plader, altså ramme de der plader, når de begynder at synge. Æ, fordi det, det handler jo om det der med at have noget rytme i sit sprog, og i sin måde, som man, som man afleverer ordene på. Og så handler det om stemmeføring, Æ, og, og kunne arbejde med, med sin stemme, og kunne arbejde med sit sprog. Hvis du får alle de ting til at gå op i, i en højere enhed, så er der muligheder. Men du kan jo også have talentet til tre fjerdedel af det, og så bare være uheldig og have en dårlig stemme, så bliver du aldrig en god kommentator. Du kan også have en enorm god stemme, men så overhovedet ikke have noget timing. Så bliver du heller ikke kommentator. Så det er, altså hvordan man sådan lige bliver det. Det har jeg faktisk ikke, ikke løsning på, udover at øh, jeg i hvert fald kan se en rød tråd i rigtig, rigtig mange af os, der, der er enten med at blive det, at vi har lavet lokalradio eller radio på en eller anden måde i, i forbindelse med, med vores opvækst. Altså, der er rigtig, rigtig mange, af, af, af, hvis du ser Flemming Toft, af Jørgen Mæt og Carsten Vave, øh, jamen, men de har alle sammen været, været igennem det. Øh, og vi og, også selv i dag, altså Jimmy Bøjgaard, som øh, mange også godt ved, hvem han er, altså, Jimmy han sad og sendte op på Radio Herning, samtidig med jeg sad og sendte ned i Esbjerg. <laughs> øh, og jamen det, det var bare, det var en måde, vi lærte det på. Og hvordan, når man så er, altså det handler om at være enormt professionel. Øh, en ting er at kunne time tingene osv., men der er jo også en, en vis professionalisme i forhold til, at man ikke øh, nødvendigvis skal blive alt for følelsesmæssigt involveret. Og jeg har da i hvert fald stor beundring for, at nogle gange, når man sidder hjemme i stuen og følger en kamp, og, og pulsen er fuldstændig øh, ja, meget, meget høj, og, og følelserne er ligesom uden, uden på tøjet, fordi at det, det er nationalisme det her, og... Hvordan bevarer man en ro som kommentator? Man sidder en dag i halen, man har tilskuerne, man har hele stemningen med. Hvordan får man lige ja, i talesat det med sådan en god sindsro? Altså, nogle gange er det jo noget nemmere end, end andre gange. Jeg skal sige, der er og vil altid være noget specielt ved at kommentere Danmark. Altså, det, det, det, det, det, det er noget helt ekstra, fordi der er det også tilladt at holde med. Mm. Øh, ja. altså, at kommentere Niklas Landin... Hvis han er i kamp for Kiel, eller hvem han ændre må spille for, og hvis han er i kamp for Danmark, det er jo to forskellige verdener. Øhm, og, og, og jeg vil sige, det kan jo være svært ikke at lade følelserne, ikke at lade sig rive med af sine følelser, når man sidder og kommenterer Danmark, hvor jeg synes, det er meget nemmere at holde en distance, hvad man jo også skal, altså når det er, når det er to, klubhold, to danske klubhold, der møder hinanden. Men igen, går du ud og for eksempel har et dansk hold i Europa, jamen, så er sympatien selvfølgelig også ved det danske hold. Så hvad øh, skal der være, altså? En VM-semifinale, hvor det hele det øh, og det er lige, og der er et minut igen. Der er det jo helt umuligt at kontrollere, jo. <laughs> mm. <laughs> Men hvad, hvad så, hvis du kommenterer en ligakamp, og det ene hold er fra Esbjerg, og det andet hold er fra København? Det er mig fuldstændig. Er, er der, har du svært ved ikke at have en, en form for medfølelse for, for det hold fra Vest? Nej. Altså det, det vil sige, at det, det, det, det er mange, mange år siden, at jeg har haft det i, uh, i tankerne. Altså, Udover at man selvfølgelig kender nogle mennesker fra, fra nærområdet, så, så er det ikke noget. Altså, jeg vil sige, at det er jo lidt sjovt, det der, ikke, fordi at, uh, selv i dag, altså, da, da, der hører vi jo stadig, uh, når man så holder Bent med GOG, fordi han en gang for, det er snart 20 år siden, var jeg træner dernede, så næste weekend, så holder han med BSH eller BSV, eller hvad de nu andet hedder, fordi der har han også... Og så holdes det på ja, lige til og, altså, det, Jeg tror, det er øjnene og ørerne, der ser og hører, der, der, der har det. Altså, jeg har aldrig haft noget problem med at, øh, at holde en, øh, en, kan man sige, øh, en fuldstændig 50-50 deling af, øh, hvis det er et klubhold med to danske hold. Det kan godt der er nogen. Jamen, du må, da, du må da også have, nu går du ind i fodboldens verden, du må da have en, øh, en favorit i, i fodbold. Holder du ikke med noget hånd? Jo, men det er jo klart, at, at hvad det hedder. jeg er født og opvokset i, i Esbjerg, så jeg har jo set fodboldkampe der, da var lille. Så selvfølgelig tjekker jeg mm. da, hvordan det går i Esbjerg. Men det gør jeg i fodbold. Det er sjovt nok. Jeg, jeg slår ikke op i avisen eller på min app eller noget som helst og ser, hvordan det er gået i Team Esbjerg eller Ribe Esbjerg i håndbold. Altså, det, det, det er jeg jo vokset fra. <laughs> mm. Nå, men Thomas, lad os så prøve at... Og kom lidt ned på banen, om man vil. Nej, jeg vil jo gerne lige knytte knyt et par ord til det her med øh, følelser, når man kommenterer, fordi jeg synes, det er fremragende. Jeg elsker, at man kan høre, at I mister pusten, og at I faktisk bliver mundlam nogle gange, og at I faktisk bliver nervøse. Øh, det kan jeg virkelig godt lide som seer, fordi man føler sig faktisk taget lidt mere i hånden. Øh, og, og, og, og omfavnet øh, lidt mere end, end sådan et, øh, en lidt mere kynisk kommentator øh, det kan jeg virkelig godt lide at man kan, når man kan høre det og, og Niklas du, øh, du får jo ikke lov at se det kan man sige du, du står nede, altid nede på banen men øh, der har virkelig der har så også været nogle sindssyge kampe kan man sige men, men hvor man ja, hvor I bare gør det rigtig godt så øh, så det er jo bare også for at udtrykke et, et kommende savn i hvert fald. <laughs> Lad os prøve at komme lidt ned på banen. Vi kunne godt tænke os at, at høre lidt om den sådan mest markante slutrunde, du har været med til som kommentator. Og det, det kan også være, der er, at det er den fedeste, eller mest markante. De kan jo udtrykke sig på mange forskellige måder, som slutrunde her. Men er der, er der en særlig slutrunde, der popper op i hovedet på dig? Den fedeste tekniske slutrunde bagom, <laughs> som ingen <Engels. laughs> Alt det, der kan gå galt. Ej, men, men selvfølgelig er der også ting, der er gået galt, og der har været vanvittige stunder. Men, når jeg skal gøre det hele op, altså, så er der ikke noget, der slår øh, VM 2019 øh, på hjemmebane, fordi det blev lige ligneragtigt så vildt og så stort, som jeg havde drømt om lige siden Danmark og, og Tyskland blev, blev delt eller tildelt det, det mesterskab. Mm. Det var nogle fantastiske dage. Altså, jeg har sådan et, et klip med sådan et, et sammenkog af, af de der uger der, øh, som ja. jeg har liggende på, på mit skrivebord, og en gang imellem så, så klikker jeg på det og bliver mindet om, hvor, hvor vildt det egentlig var. Og hvad var det, hvad var det omkring den slutrunde, udover at det var i Danmark, og der var mange mennesker i Herning videre hvad var det så, der gik op i en højere enhed? Altså selvfølgelig spillet på banen, altså, fordi der kunne jo være nok så meget fest og gang i den udenfor. Danmark spillede jo noget fantastisk, fantastisk håndbold, men det var ligesom om, det, sådan, det hele begyndte at flætte sammen. Altså den der fuldstændig sindssyge tribune, der var bygget op i boksen, med, var det 3.500, der sådan, stod ligesom sådan en mur op, Ja, altså det, der det var, var det endte tribunen derover ja, hvor der var ståplacer. Ja, der var der, der var virkelig virkelig tryg på. Altså ja, det, ja. og man kunne faktisk også man kunne se det på modstanderne, og de kom ind og tænkte, sker der her ikke? Altså ja. fordi det, det altså, selvom vi har været på Balkan og alle mulige andre mærkelige steder, så, så var det her det var en det var en voldsom størrelse mm. sådan i Danmark, fordi der, der, der var sådan en jamen, der var sådan en Balkan stemning ja. med dansk islet, Ja. og voldbiet. <laughs> ja, der var godt nok meget <laughs> Jeg synes faktisk også, at hvis man, hvis man tænker videre ud i halen, så var der jo enormt meget sådan, som dannede rammen om den her slutrunde med, med, med de, de tilstødende haller, hvor man kunne gå ind og som publikum komme i stemning op til flere timer før kampen, øh, hvor der foregik alle mulige håndboldrelaterede ting. Øh, det, det oplevede jeg ikke i, i Sverige året efter, for eksempel. Øh, men Nej, med det her med... Men... At, altså Danmark er, jo, Danmark er jo verdensmester og europamester i at arrangere slutrunde, sådan er det bare, altså alle de detaljer udenfor, det, det er der ikke nogen der gør bedre end Danmark og der vil jeg tillade mig at sige, der taler jeg erfaring efter mm. at have været det meste af Europa rundt, altså det kan vi bare finde ud af Ja, det, det må man godt nok sige Hvordan var din, Niklas, opfattelse af den slutrunde? Det har vi jo mm. helt sikkert snakket om før, men lad os da lige få genopfrisket. <laughs> Jamen, det var også også ligesom Thomas siger. Men jeg havde, jeg havde faktisk mange bange anser omkring slutrunden, også fordi jeg havde glædet mig og så virkelig meget frem til det. Jeg havde prøvet det i 2014 med EM. Og så er det sådan, altså, det var også sindssygt med opbakning, der havde vi også en følelse af, at vi gik på banen, og de andre vidste godt, de skulle tabe i sidste ende, bortset lige fra Frankrig <laughs> til sidst. Øh, men der havde jeg sådan lidt en følelse af, at fuck, altså chancen for, at vi bliver skuffet, er også til stede. At, mm. at det hele ikke lever op til de der gode minder, man havde om første gang. Øh, men det gjorde det til skam, heldigvis. Og det, det var jo bare en uh, lang uh, sejrsros, uh, vi egentlig var igennem uh, under mm. slutrunden. Den eneste gang, jeg var bange under den slutrunde, det var, uh, det var da vi skulle til Hamburg. Ja. Uh, altså, fordi der, der, var det, der røg man ud af de der trygge rammer, ikke? Og der tænkte jeg, okay, uh, der kan vi ikke lige flytte den der mur ned, og vi kan ikke tage alle de her tilskuer uh, med. Og så var det Frankrig, uh, der man skulle spille mod, så... Uh, der så jeg ikke så godt op til den der semifinal. Nej, det blev jo meget vil... fint. Alligevel. Ja. <laughs> Hvad har så været den værste slutrunde? Jeg vil sige, at vi har godt nok på nogle daglige steder rundt omkring. Men, men, men, men den, den værste slutrunde, hvor, hvor mærkeligt den lyder, det, det, det er nok endt med at blive, blive 2013. Og det var jo på grund af en kamp. Altså, fordi det, det endte med at blive den værste halvleg, jeg nogensinde har kommenteret altså jeres finale i, i 2013 mm. fordi øh, mange siger, at den var tabt altså, hvis man lige ser den igen de første 20 minutter der er var egentlig okay med og så går det fuldstændig galt op mod pausen og jeg kan huske, vi sidder og kigger på hinanden Bent og jeg og prøver sådan at holde lidt liv i den og finde nogle gamle beviser på, at man godt kan hente hvis man er bagud med 7-8 stykker men et eller andet sted vidste man godt okay, det, det her det er tabt og så gik det bare mere og mere og mere galt i løbet af den her lege. Og jeg har sådan nogle papirer, der altid følger mig med flest mål og største sejre og største nederlag. Og jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle række ud efter den note, der hed det største nederlag i dansk herrehåndboldshistorie. Der var mm. vi altså ude. Jeg mener, at vi ender med at tabe med 16 og jeg mener også, at Kasper Søndergaard han laver sådan en trøstemål i, i, i, helt til sidst. Hvis ikke Søndergaard har kastet den der ind, så har det været minus 17, og det har været en tangering af det største nederlag nogensinde, og så i en VM-finale. Ja, jeg ved ja. godt, at det har været helvede at spille, men det var ned med os svært at kommentere, fordi hvad skal du sige? Mm. Og det her det er jo i Spanien mod Spanien ja. tilbage ja. i 2013, hvor vi har spillet helt fantastisk hele slutrunden, og mange havde jo ja, udråbt os som som favoritter mod hjemmeholdet øh, fra Der fra mm. Danmark spillede en, en helt fantastisk semifinal mod Kroatien, som er sådan på en, en top 10 over de bedste kampe, jeg har set landsholdet spille, og, og lige pludselig så var der jo bare Tom, altså, og, og det kan jo ske, men det var bare, det var lidt vildt, ikke? Og så kan man sige, ja. skete det ikke også i, i, i 2014? Men det var bare ikke helt det samme, altså fordi der... der der blev det ikke så voldsomt. Og men jeg tror, I var bagud med, med en 10 stykker også mod Frankrig. Øh, så, så der var bare et eller andet ved den der 13-finale der, som øh, puha. Det, øh, heldigvis har jeg ikke oplevet det siden. Nej. <laughs> Heller ikke mig. Hvis man, bare skal, hvis man bare skal trøste en lille smule omkring den slutrunde, så bliver Mikkel Hansen faktisk kåret til den bedste spiller i 13. Og ikke øh, han, han bliver topscorer i turneringen. Så der var trods alt... Ja, det viser vel også lidt, at, at vi faktisk havde spillet utroligt godt indtil... Ja, netop, netop. Det fortæller jo netop, hvorfor I stod i finalen og, og ligesom var med og spilte om guldet, og så faldt det hele desværre bare fra hinanden. Og det er faktisk lidt vildt, at Mikkel Hansen bliver MVP ved det mesterskab, fordi jeg tror, det er den slutrunde, hvor han har været tættest på et afbud. Han havde store problemer med, med, med en knæskade, som han havde fået i sin tidlige tid nede i, nede i Paris. Og han spillede ikke så frigjort, som han havde, han havde gjort tidligere. Synes du heller ikke, at han, han klarede turneringen så godt? Eller, eller tænker du bare, at det var forberedelsen, der havde været dårligt for ham? Nå, men du, man, det, det, det, der kunne man se det, at, ja. at det ikke ja. var, som, som, som det plejede at være. Og man kunne også se, at, at han rendte rundt med sådan en stor ispose hver eneste gang, at der ikke, der ikke blev spillet, spillet håndbold, så, så alt var jo ikke i, i fuldstændig i, i vatter. Men mm. han var stadig fremragende, og han var stadig en af de bedste. Ja. Hvad så med, øh, hvis igennem den tid, du har kommenteret, øh, har du stødt på mange forskellige spillere, og du, du har også oplevet et generationsskifte på landsholdet, du er ved at opleve sådan et generationsskifte igen, et halvvejs generationsskifte kan man vel godt sige, der har været. Og ellers så har det jo været sådan en rimelig meget en stamme, i hvert fald de sidste 8-10 år har det været sådan nogenlunde den samme stamme. Øh, du må have stødt på nogle sjove spillere undervejs. Der har dalen inde været mange. <laughs> er der <laughs> altså, nogen, det... du vil fremhæve, og hvorfor? Jamen, jeg kan jo huske den, den, den første, jeg sådan virkelig var jeg tænkt hold da op. Er det, er, det det her? er det det her, det kræver? Altså, det var jo Kasper Witt, altså, ja. som, som jo bare var sin helt egen, mm. og, og stod derinde med alle sine særheder i, i det mål. Men han var også en, en kæmpe karakter uden for banen, fordi man lyttede, når Kasper talte, og sjovt nok, det gør man også øh, ved hans efterfølger øh, i målet, men, men der var bare sådan et eller andet omkring, øh, omkring Kasper, som var, var, var, var lidt for mig en definition på den der ekstreme vinder, vindermentalitet, som mm. kom til at, at, at blive en del af det her landshold, og øh, så for mig vil han altid stå som en, en meget, meget, meget stor øh, personlighed. Ja. Niklas, er, er der nogen, du har jo spillet med, med Kasper Hvidt, er der nogen på landsholdet. Har du fornemmelsen af, i de seneste mange år, altså, siden han stoppede, som har den samme fighter og mentalitet og øh, det samme vanvid over sin person, når han er på banen og sådan? Eller, eller nej, er han sådan nej. en uddøende race? Han var i hvert fald øh, en ener. Mm. Øh, jeg ved ikke, om der er så mange som Kasper. Øh, men lige nu på landsholdet er der ikke en, som, som Kasper var. Mm. Øh, Æ, som han var til træninger som han var uden for banen og, og til kampe det, det har jeg ikke set Æ, og ved heller ikke om jeg lige kommer til at se det ø, i, i resten af min karriere så svært at sige om det er en uddød race men ø, Kasper var i hvert fald en, ø, en speciel ø, spiller ø, ja. også spillet sammen med ja, det kunne godt være der var noget i den skoling man, man får nu som gør at det at sådan noget det for eksempel bliver dæmpet en smule du ved ø, det her, her vandvider og det her sådan... Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det ego, men i hvert fald, Thomas, hvad var det, du, du omtalte ham som værende... Øh, den der vindermentalitet, som han så både havde på og uden for banen i virkeligheden. Jo, men der, der, der var sådan en eller anden knap, ikke? Altså, fordi der, der, der var jo også to personligheder, ikke? Det var et, øh, du kunne stå og tale øh, uden for strande, og inden for strande, så skete der bare et eller andet, så sagde det bare... Knips! Så, så, øh, så var vi i en helt anden verden ikke? og det var, det var ekstremt øhm, og, og det var jo helt sikkert også noget der har, der har krævet noget af det tidligere landshold og, og, fordi at øh, Kasper skulle jo bare være der øh, og, og altså, han reddede rigtig, rigtig mange bolde for Danmark, han var en af hovedårsagerne til at Danmark øh, vandt øh, den første øh, guldmedalje i, i 2008 og det var fuldstændig latterligt at han ikke blev kåret til turneringens bedste spiller det gjorde ja. Karabatic øhm, og, og, og hvad det hedder... Øhm, det har jeg bare har altid haft med meget stor respekt for. Øhm, og så kan man sige, altså Kasper kunne jo, og det ved Niklas jo også godt, kunne jo godt have stået mange flere år på landsholdet. Ja. Men det var ligesom om, det skulle bare ikke være mere, så tog han sin beslutning og stoppede. Det har jeg et eller andet sted også respekt for. Ja. Ja, det kom da som et øh, lille chok for, for mange i, i... Ja, i hvert fald på landsholdet, at han... Øh, ja... Så havde han lige besluttet det Uden rigtigt ja, Jeg havde i hvert fald ikke opfanget det inden øh, At det var så tæt på At han øh, ville takke af Men jeg var glad for at, Jeg må sige Jeg var glad for At have stået to øh, To år med ham Eller to slutrunder med ham øh, Fordi hans måde At ja, gå til træning på Og hans måde at agere på Og Ja Bare hans måde at være på Den øh, Den, den jeg også til mig Kan jeg huske øh, Og havde også øh, kæmpe respekt for, for det, han havde gjort, øh, og også det, han stadig gør. Øh, så det, det var jeg glad for. Nu var vi jo så nede på banen lidt her, men nu prøver vi at hoppe op tilbage øh, bag mikrofonen op i studiet, og du sagde selv, Thomas, der har, har været mange ting, der er gået galt, altså det er jo en papirs tynd grænse, når man laver tv for, om det øh, ser fuldstændig normalt ud, og alt spiller, og så at alt har været kaos, og øh, uden lige, inden man er gået på live. Øh, har I nogle episoder fra, fra nogle af de gange, I har været sted hvor der er sket et eller andet? Det kan sådan set også sagtens være, det behøver ikke at være i forhold til landshold, det kan også sagtens være i forhold til noget liga eller et eller andet. Har der været nogle gange, hvor man har tænkt, det her det kommer aldrig til at gå øh, af den ene eller den anden grund? Jeg kan huske, at nu Nygård og jeg var sendt til Makedonien med slagelse, dengang, hvor slagelse Dream Team var kæmpestore, og Anja Andersens hold ja. de skulle spille Champions League-finale nede i den gamle, gamle slidtehal nede i Skopje. Virkelig, virkelig et trist sted. Der kunne vel være, <laughs> være 2.000 mennesker, men når der var finale, så proppede de jo 4.000 mennesker ind. Og vi var der selvfølgelig i vanvittig god tid, og binder jeg får sådan et plastikbord, hvor der står sådan en kommentatorboks på, og så sætter vi os der, og stille og roligt, så bliver vi bare omringet. Der kommer bare flere og flere folk ind, og der er kampe betjente og sådan noget, de er fløjtende ligeglade. De Det vælter bare ind. Alle med en små i kæften og en bajer, og så bliver stemningen der bare bygget op. Og på et tidspunkt, der kan vi faktisk ikke komme væk fra den plads. Vi var nødt til bare at blive siddende. Men vi var jo rimelig glade for, at vi havde tjekket, der var hul igennem hjem til Danmark, så vi var sådan set egentlig rolig. Pludselig så hører jeg bare sådan en puff i, øh, i ørerne. Og så øh, så en af de der tilskuere har klippet, øh, hakket vores kabel over. <laughs> <laughs> Æh, og så var der æderne med panik. Og, øh, Han står med stikket nede i sin øjne. Ja, øh, ja, øh, <laughs> og det var ikke lige sådan nogle drenge, du bare rejste op og sagde, gider du lige at sætte dig ned, kammerat? Øh. Æh, ja, vi var faktisk lidt småbange. Men så på en eller anden måde, så får vi så hul igennem via en telefon hjem til Danmark, og hvad der, der er sådan en tekniker, der siger, øh, jeg mener, at vores fotograf Anders, der var med dernede, han står med et kamera helt, helt omme bagved og skal bare lave sådan et totalbillede af hallen. Ja. Han kaster et kabel over til dig, med en mikro, altså, hvor der er en mikrofon i, ikke? og hvad der, så bliver du på den her telefonforbindelse og kampen den var så småt ved at gå i gang der alt det sker og vi er ikke på fra start. Den var de kommentere hjemme fra studiet. Ja. Men jeg sidder altså med en håndmikrofon, og der bliver råbt til mig hjemme fra Danmark over mobiltelefon du er på. Så slukker jeg den der mobiltelefon, så kommenterer Bend og jeg en helt Champions League finale, så den næsten der med en mikrofon hvor vi bare sidder sådan her og taler sammen øh, lidt med den ved siden af hinanden. Vi kan ikke rigtig høre hvad vi siger. Og så kører vi den der i mål. Og vi har aldrig nogen grint så meget, da det der det var overstået, fordi det, det var jo fuldstændig vanvittigt. Og da vi så kom hjem, så øh, så spurgte jeg min bedre halvdel, men nej, det var helt vanvittigt. Nå, det kunne jeg ikke høre, det kunne jeg ikke køre sådan så. <laughs> så der tror ikke der var så mange der lagde mærke til det. Men det var altså og, det, og, og der skete selvfølgelig det, at slagsi de var meget bedre end Skoppe, og kommer hurtigt foran og der er tilskuden så på vej ind på banen. Så, og vi sad der fra Danmark og tænkte okay, så må det nok også det gå ud over lige om lidt. Det var det så ikke, men det var det var en af de ville. <laughs> og jeg har heller ikke har haft noget kommunikation hjem til Altså jeg ved ikke hvor meget, øh, hvor meget har I ørene, øhm, Hvor meget kontakt har I med studiet hjem til Fordi det er jo rart nok for eksempel at vide Er at, at, at vi overhovedet igennem for eksempel ikke? Er der overhovedet lyd igennem Jo, jo vi får altså, Vi får jo masser af kommandoer i, i, i ørene Også under kampen Så det, vi var jo fuldstændig handicappede Men jeg får jo at vide der Da jeg, da jeg er på, altså, har kontakt med mobiltelefonen I på nu bliver der bare råbt ja. Og så slukker jeg den telefon Og da der så er pause så melder jeg af og, siger, der, der, og så ringer jeg så op igen, og kan så blive råbt i til mig en gang til, du er på, og så vidste jeg, at <laughs> nå, så, så var der ikke noget af, det, det, det var bare snak, men øh, hvordan det lød, og at, ja, det, det, var, det var virkelig vanvittigt. Ja. Men Niklas, du har også fortalt om de der haler dernede, som jo værende, det inferno, altså og, og cigaretter og, og øl. Og ja, og vi oplevede det lige her i forrige uge. Ja. Faktisk. Da vi var en tur i Skopje, Apropos, ja. <laughs> sjovt nok, <laughs> de måtte, jeg tror, der er plads til 5.500, ja, cirka, måske lidt mere, 6.000, lad os sige 6.000. De har fået at vide, inden kamp, de må have 50%, så de måtte have 3.000. Vi får så at vide inden kamp, at ja, der må komme 3.000 ind her under corona, men de forventer, at der sidder 4.500. Yeah. <laughs> og det gjorde der så også Og øh, da vi så går øh, ind fra, Efter halvlej Så går vi der går man sådan ind Nede i hjørnet Og så gik vi bare igennem den største øh, Tog af cigaretter <laughs> Og jeg ved ikke hvad de ellers røg Op på øh, tidskoelekterne <laughs> Altså hvor jeg bare tænker Altså, altså Vi er da ikke noget særlig langt I forhold til hvad vi hørte om for 20 år siden Nej, nej men jeg vil sige, hvis jeg skal trække en anden ting frem som, det er måske ikke den eneste gang, jeg har været bange, mens jeg har kommenteret. Det var faktisk EM 2012, det mesterskab, hvor Danmark ja. vandt. Og det var semifinalen mellem Serbien og Kroatien. Så vi jeg husker, så havde Danmark spillet lige inden, og vi var helt oppe at ringe, mm. og jeg slåede Spanien Spanien i semifinalen. Og, og mens vi sådan egentlig går og, og glædes over det, så, så kan man bare mærke, at stemningen den bliver bare mere og mere ond inde i Beogratska Arena. Den er en kæmpestor arena, og mm. øh, der kommer sindssygt mange tilskuere, også flere end der er plads til. Og så kommer der, altså i det øjeblik, der træder kroatiske tilskuere ind i den halv så var det bare krig. Altså, det var virkelig, ja, ja. virkelig voldsomt. Altså det var... Det var bare sådan, at man tænkte, okay, hvornår eksploderer det her? Og, og jeg ved ikke, om I kan huske det her, det var jo også den kamp, hvor, hvor som mm. er ved at miste synet, hvor der bliver kastet noget ned, og det var faktisk ikke ham, det var tiltænkt, det var Ivano Balic, de ville ramme med noget kasteskyt. Mm. Uh, og og der, var bare, altså, der var bare en ulækker stemning. Og jeg kan huske, vi, bo, vi boede skrot overfor, uh, hvor man skulle under sådan en tunnel, for at, at komme over på det hotel, hvor, hvor, hvor vi boede. Og da vi gik hjem der, Altså der kan jeg for, der kiggede jeg mig over skulderen, fordi at, at, altså, vi, kunne jo, altså, vi kunne jo lige så godt være, være nogen, der, der, der skulle have en på kassen. Altså det, det var, og det var virkelig, ja. virkelig, virkelig, virkelig ubehageligt. Jeg kan huske den, den næste morgen, da det gik op for os, at det der var sket med Sæsum, der gik jo rygter om, at det var en dartpil, der var blevet ramt af. Og, og ja. var, altså, ja. folk var helt op at ringe. Og jeg tænkte bare, okay, var det bare fordi det var kroaterne, og hvad sker der så, når Danmark skal ind og spille finale mod Serbien hmm. øh, om, øh, om søndagen? Det var egentlig nu, øh, det var egentlig nu forholdsvis øh, fredeligt, øh, selvom kampen jo var, var lige også et stykke eller vejen. Det var en rigtig fed finale. Bestemt. Ja, det, øh, det var sindssygt. Det var vanvittigt. Men jeg kan også godt huske, øh, efter, vi fik, øh, efter vi havde vundet over Spanien i semifinalen, vi boede så også lige ved siden af øh, halen, øh, der sagde de også, at øh, I, skal, I skal tage hjem på hotellet eller vi rådager til det, mm. øh, ikke at være i halen. Øh, så den, øh, den fik vi også set hjemmefra. Og man kan jo tage hele den slutrunde, og så kan man bare lægge den altså, øh, ud på bordet og så sige, altså, så, så bliver det jo ikke mere vanvittigt. Altså, det, det, man kan jo altså finde de her kampe, hvis du gør hele boet op fra EM 2012 altså så er det jo, det er jo verdens bedste fortælling, altså en oplevelse. Og det sjove det er, at når man nogle gange lader sådan, tankerne gå tilbage, og man sidder og snakker med folk om de der gamle slutrunder, så siger folk ofte, jamen i 2012, der var Danmark også gode. Æh, ja, bare ikke lige de, de første tre kampe. Jo, no, vi var okay. <laughs> Det her det var altså det første af to afsnit med Thomas Kristensen. Når vi nærmer os EM og under EM, så sender vi altså afsnit med Mikkel Hansen, vi sender afsnit med Mads Mensa, Henrik Møllgaard og så selvfølgelig også Nikolaj Jakobsen og også et enkelt lidt, hvor Niklas svarer på lytterspørgsmål fra jer. Så vi glæder os rigtig meget til, at vi ses igen. Det her afsnit det var altså sponsoret af Faxe Kondi. I må have det rigtig godt, til vi lyttes ved.